Ne va atras semnalul de alarmă, ceas. Se audem pușcotul! Ah, Iată, că vine și conductorul, el ne va lămuri imediat. Domnule conductor, vă rog! Să... Trenul este atacat de indieni mescaleros. Ah, de ce oh. voi atâta Africa? Sunt o mână de oameni, iar noi de 10 ori mai numeroși decât voi. Așa ei. o fi, domnule, cum spuneți. Dar eu vă jur că se te-am Priviți pe fereastră! În fruntea lor e războinic, cu la care îi străbătut ca nu fugem continentul până la apele oceanului. Vine tu! <sus> Întâlnire cu Vine Tu Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu După romanul Vine Tu de Carl May. În urmă cu peste 150 de ani În ținuturile vestice Ale continentului nord-american Într-o frumoasă seară de vară Un talentat inginer Îl vizitează pe bătrânul armurier Henry Intră! Bună seara, domnule Henry Bună seara Poftim, ia loc Mulțumesc de ce te-am chemat? Căutaam de mult să te întreb ceva. Și de ce nu m-ai întrebat? Pentru că n-am avut poftă, ai înțeles? Și când crezi că o să ai poftă? Bă, poate azi. Întreabă-mă, răspund. Domnul, să... domnul. Doar nu trebuie să-mi de la un greenhorn ca dacă îmi vreau să-i vorbesc. Greenhorn? Da, da, da, exact cum ai auzit. Adică un om necopt, un neîndemânate. Cred că știi că green înseamnă necopt, iar horn sunt antenele insectelor. De. Asta ești dumneata, un om neumblat care trebuie să-și întindă cu mare fereală antenele dacă nu vrea să se facă de rus. vreau să cred, domnule Henry, că vorba asta ți-a scăpat numai așa, fără nicio intenție. Ba, nici de cum. Ți-am spus-o cu tot din adinsul și pe șleau. Sunt convins că știe exact câtă departare e de la Nicovala mea până la fiecare stea și ce a scris regele Nabucodonosor pe Caramiz sau cât cântărește aerul dintr-o cameră. Dar de ținut în mâină o carabină, știi? Nu fi tocmai asta întrebare pe care vrei să-mi pui? Ba chiar asa era. He, acum, poftim de-mi răspunde. Punem în mâini o armă bună și să răspund, altfel. Nu, <laughs> nu mă <-o> faci râd. <laughs> un greenhorn să știe să tragă cu pușca. Da, <laughs> domnule Henry. <laughs> Bine. Uite, acolo, un cui, o pușcă veche. Iau-o, carco și făte că trage. E o armă pentru urși. Cea mai bună carabină pe care am avut-o vreodată. Poftim! Ei, ei, ei, ei, dar ce înseamnă asta? Văd că umbli cu pușca mea de care ar fi un bastonaj de plimbare. Și, pe cât eu știu, e arma așa mai grea de te cunosc. Ce se poate să ai, dumneata, atâta putere? Știi ceva? Să facem o altă probă. Dă-mi da, ce... ce faci? Ce... Te ridic doar cu brațul drept. Tulnete și fulgeri, ce... drumul! Ei. E, dar ești cu mult mai voinic chiar decât era bilal meu. bilal miu Nu mi-ai pomenit niciodată despre el. Cine era Bilal? fiul meu. Dar să lăsăm asta. Îi semen mult. Ai aproape aceiași ochi, același zâmbet. Poate că de aceea mi-ești atât de trag. Da. Dar asta nu te privește. Păcat că n-ai făcut gimnastică. L am făcut. serios. Foarte serios. Box și lupte atletice. Călărie? Da. Scrimă? Am dat și lecții. Bă, Băiete, nu-mi turna gogoși. Încercăm. Mulțumesc. Mi-a fost de ajuns proba de-a Și apoi mai am și de lucru. Da. Hai, șezi, te rog. Te-ai ocupat cu matematicile? Da. Aritmetica, geometria? Firește, altfel cum ajungeam inginer. Da, de măsurători de teren. Te-ai ocupat? Da, îmi place chiar foarte mult. De câte ori n-am când pile cu Teodoritul. Și știi să măsori, să măsori, Te Temeinic? Temenic. Dar de ce toate aceste întrebări, domnule? E, pentru că am un motiv, mă înțelegi. Nu e voi să știi acum. Toate la vremea lor, bine. Mâine la ora șase să fie aici. Da. O să mergem la câmpul de tir, unde mă încerc de obicei armele. Da, de acord. din ata carabina. Eu am să trac cu pușca asta ușoară. Acum o să vedem dacă tot ce mi-ai spus aseară sunt simple povești sau nu. Vom trage fiecare câte trei focuri de armă. Care dintre noi nimerește în cercul negru din mijlocul Sintei este învingător. De acord? Da, domnule Atunci să începem. Uite, trag eu întâi. Un singur cartuș din trei a străpâns mișlocul țintei. <coughs> Poftim, e rândul de mirare. Ce părere ai, domnule Harry? Da. Da, da, după că te văd prin binoclul, a inimerei punctul negru de mijlocul țintei de trei ori. Dar asta nu este deloc concludent. S-ar putea să fi inimerei din întâmplare. Din întâmplare? Da, da, da, ce te miri! Bine, am să cauză să schimb părerea. Vezi ulcii calciere pe gardul care se află la o sută de pași de noi? Da, o ved. Păi, e bine, îndată n-ai să mai vezi. Hm. <laughs> Ce sper? Mm, da. <coughs> Și zici că știi să călărești? Nu vreau să mă laudă. nu cred să se afle calul care să mă poată arunca din șar. Atunci vino, mergem la Jim Corner. Are un armă roib care se va îngriji să-ți piară lăudă roșie. Și vă priviți atât de cu N-aș fi crezut una acasă. Eram sigur că dintr-un salt te va da jos. Mai bine te rog pe să-mi domolești roi bubine. dacă îmi dați voi, o să facă chiar plăcere, domnule geniu. Acest greenhorn e, cum să spun, un greenhorn de un soi neobișnuit. A lăsat calul pe jumătate mort, în loc să se lase aruncat cu capul în nisip. Desigur că acum vrei să te odihnești. Trebuie să fii frân de oboseală. Nu, prin gând nu-mi trece, de altfel, e abia ora șapte și m am încă spun pentru plimbare. Așa? Ai chef să faci o plimbare cu mine? Da, cu plăcere, domnule Henry. Henry își prietenul într-un birou unde se aflau trei ingineri geodezi care îl primiră pe bătrân foarte prietenos, iar pe Greenhorn cu o curiozitate pe care nu și-o puteau ascunde. Hărțile și planurile întinse pe mese dovedeau că cei trei se ocupau cu măsurarea suprafețelor de pământ. Henry părea că se interesează grozav de știința măsurării terenurilor, voia să știe de toate și prietenul său, atras în convorbire, descărcă un sac de știință privind chestiunile ce se discutau. Abia ieșiseră în stradă și Henry se opri locului exclamând plin de bucurie. Omule, Grinhornule, știi? Știi ce bucurie mi-ai făcut? Sunt mândru, cu adevărat mândru de dumneata. Pentru ce? Pentru că ai întrecut chiar recomandațiile mele și așteptările acestor domn. Recomandații, așteptări? Nu te înțeleg. Nici nu e nevoie deocamdată. Ai să înțelegi însă cât de curând. Sâmbătă seara ești invitatul nostru, al meu și al soției mele. Printre musafir o să fie și domnul White, precum și celebrul Westman, Sam Hawkins. White? Da. Inginerul șef al Societății Naționale de Geodezie? Întocmai. Și mi-au Hawkins? Da. Și ce legătură este între ei și mine? Vei vedea, vei vedea. Pe sâmbătă seara, prieteni. În casa familiei Henry, inginerul află de la domnul White că toate încercările la care fusese pus constituiseră, de fapt, un examen pe care îl susținuse, după părerea tuturor, în mod strălucit. Și că era, de acum înainte, angajatul Societății Naționale de Geodezie. Mă bucur nespus de mult, de la dragul meu, prieten, <sus> pentru noua dumitare funcție. Vei merge de-a lungul canadianului și apoi spre New Mexico. Bine, dar eu, eu sunt complet nepregătit pentru un drum atât de lung și de greu. E adevărat. M-am gândit că-ți trebuie un cal bun. Și-am cumpărat roibul acela pe Cu... care l-ai dresat chiar dumneavoastră. Ah, da, da, da. da. Îți și arme-ți trebuie. O să iei carabina mea. Mie tot numai mie de niciun folos. După cum vezi, pentru echiparea completă și s-a purtat de grijă până în cele mai mici amănunte. Aș putea măcar să știu și eu ce voi avea de făcut. Da, desigur, dragul meu, zona limitală de măsurător va fi în regiunea izvoarelor lui Rio Pecco da. și a izvoarelor canadianului Sudic. Pe acolo va trece o mare cale ferată spre ținuturile din vest. Uh -huh. Cele trei iscusite călăuze, Hawkins, Stone și Parker, te vor însoți. Dumneatab e lucra în echipa inginerului Bancroft. Când vei ajunge la fața locului, vei primi instrucțiuni mai ample. Dragul meu, Harry, cum să-ți mulțumesc? Întorcându-te sănătos și povestindu-mi ce spre ai făcut pe acolo. Și acum, vino să te sărut și să-ți urez mult noroc, dragul meu. Recuseră trei luni de când proaspătul inginer Se afla în plină activitate Și totuși nu își spravise misiunea Deși celelalte echipe se și întorseseră acasă De fapt, echipa lui avusese de explorat Regiunea cea mai nevoioasă, Expusă tot timpul atacurilor cheilor roșii Din tribul pașilor, Care își apărau cu drâzenie și demnitate pământurile Și iată că într-o bună zi De la începutul toamnei Șantierul este vizitat de inginerul șef White ești vreau să zic că singurul care face aici toată munca, în da. vremea ce ceilalți strândăvesc. Dumnezeu, să nu încerc să protestez. am aflat totul. Unde sunt acum dumnealor? Ha, iată-i! Dorm lungiți la umbra copacilor cu butoiașul de rachiu alături. i trezesc, dumnezeu. Nu, nu, o să mă înțeleg cu dumneata și o să fie mai bine. Știu că dacă nu te-ai fi ostenit atâta, șeful dumitale Bancroft s-ar găsi cu lucrările tot în locul de unde a pornit. Nici de cum, domnule White. Nu știu cum ați ajuns la această părere greșită. Mergi cu lăudabilă dumitale, colegialitate, prea departe, căutând să acoperi purtarea celorlalți. Au fost pe aici cercetași de da. noștri și știm toată situația. Ha. Dar iată că se trezește, în sfârșit, inginerul Bancroft. Bună ziua, domnule White! Ascultă, Bancroft! Da? Când dumitale și lați întârzie lucrările. Așa. Care va să zică ne-ai părut. Nu, Bancroft, din potrivă. Colegul dumneavoastră va lua luat apărarea și vă sfătuiesc să-i cereți scuze. Scuze! Când el are cutezanță să ne pănegrească. Ascultă, Bancroft! Ai băut cam prea mult, rachiu. Altfel, ai căpătat de la mine ceea ce meriți. Rattler! Da, doamne. Rattler, prieten credincios! Rabți acest individ să mă insulte? Las pe bine, șefură. Ce l învăț, eu, minte, dacă nu-și cunoaște lungul nasului, Uite, numai un pumn, îi dau zi. Nu! Auzi! m lovit. Oh, ce pumn are! Dar bine, omule, ești teribil. Ai dobărut cu un singur pumn pe acest uriaș impertinent înalt de aproape 2 metri, de parcă ai fi boxat cu un copil. Pe cinstea mea, a trebuit să ți se zică Shatterhand. Adică sfărâmătorul, Shatterhand. domnule... Shatterhand! <laughs> Sam Hawkins e uimit. Un Greenhorn trăsnește cu un singur pumn un om de mărimea și puterea unui stejar. Un Greenhorn și-a câștigat în câteva clipe o poreclă grozavă. Old Shatterhand! <laughs> <laughs> Îmi placi nespus, Old Shatterhand. Vreți să mă conduceți puțin, dumneata și Sam Hawkins? Da, da vă însuțim, domnule. Da. Vă sfătuiesc să grăbiți lucrările. Indienii vor începe să forfătească prin aceste locuri după Bizon și Mustanji. Sim, sim, privește aceste urme. Să ne scălecăm prietene și să le privim mai de-aproape. Inginerul White avea dreptate. E urma unui indian. Trebuie să fie o iscoadă de-a lor. Zem, ce -i? O să ceată. A trecut pe la urechile mele și s-a înfipt un în copacul de acolo. Nu puni mâna pe armă. Dar suntem atacați. Nu, no, e numai un avertisment. Indienii nu atacă mișerește. Să ne-ntoarce minele atunci în tabără, hai! Sem, ce și mai e! Dacă nu mă înșală orechile mele bătrâne, în câteva clipe va trece pe aici o turmă de bizoni. Și nu vânăm și de unul? Dar ce-ți închipui, dumneata, că bizonul e prepelit? Iată-i! Ascunde-te repede cu calul după acela! Ce lui să faci? Vreau să-i atrag asupra mea, ca să-l salvez viața! Sem, sem, să nu faci da, mă acasă! Sunt un vânător încercat, nu cai dumneata! Sem! Ajutor! Ajutor! Semba! Semba! Nu ești nici. Nu ești de. Doar șoldul drept mă doare! M-am lovit când am căzut de pe cal. Sau poate e șoldul stâng, nu mă pot dumerii bine, fiindcă mă doar amândouă. Eii, iată vizonul care ar să mă trimită pe altă lume! Ești formidabil, Shutterhand! Adică vreau să spun că ești norocos, mm. l-ai nimerit drept între ochi, probabil din greșeală. Am auzit împușcături. Hei unde ce calu? Am condus pe domnul White și în drum am întâlnit o turmă de bizoni. Unde? Unde? unde? Numai la o mie de pași de aici. Câte au fost? 20. Și câți ați împușcat? Unul, dacă nu mă înșel Atâta tot ceilalți? caută -i. Nu i-am întrebat exact unde vor pleca la plimbare <laughs> În zorii zilei următoare, tabăra geodezilor a fost mutată chiar în apropierea locului Unde Shatterhand doborâse uriașul animal Retler dorea cu tot din adinsul să mănânce pulpă de bizon de aceea, însoțit de câțiva din oamenii lui, pleca spre locul cu pricina. Iată însă că, la puțin timp, se întoarse furios în tabără. Hei, tu! Decolo! Ce dorești, rămâne totă un greenhorn. Simt că vrei să faci din nou cunoștința pumnului meu. Dar e cu putință să te lauzi că ai comorât un bizon și că unul uriaș, a? unde e bizonul? De unde să fie? Acolo unde l-am împușcat? Ah, ah, poate în vis. <laughs> Hai, vino. Vino să te convingi că nu mai e nici urmă de bizon. Să vede că am mai avut viață în el și a plecat în altă parte. Dar să fi fost stărât nu se poate? Așa? Și de cine, mă rog? De indien, de pildă. Aha. Ieri am descoperit urmă unui picior de indian la puțină vreme o săgeată mi-a șuierat pe la urechi. Hmm, multe mai știu un greenhorn. Și indienii, de unde să fi picat? Poate că din ce? <ră> Eu unul nu am sări nici măcar o urmă din India. Nu, no, nu. No. Bizonul mai avea viață în el și când s-a dezmeticit, s-a tărât spre tuvișul unde e firești, a murit. O să vedem îndată. Ia, hai, băieți! Ia, ia, hai, hai, băieți hai Pe cuvântul lui Sam Hawkins am o bănuială. Și dacă bănuiala mea e adevărată... Ce nume mea, Sam? Bizonul acela nu putea fi târât decât de un urs uriaș. Noi fi vorbind de ursul negru cu mustății de galbine? Baribalul? Nu de el vorbesc. Baribalul e un urs blajin și pașnic pe care l-ai putea învăța să calce rufe și să împletească ciorap. De E vorba de grițlii. Griț? Ursul sur al munților stâncoși. Dumneata care-i citit de toate, poate că ai citit și despre el. Bineînțeles. Ei, atunci fii bucuros că l a întâlnit numai prin cărți și nu în carne și oase. Când se ridică, e cu un metru și ceva mai înalt decât dumneata. E de nenvins. Îl crezi? Îl auziți? Dic și <laughs> Prietene, iar iese la eveală mare adumitare ușorință. Vorbești despre năprasnicul grițlii cu un dispreze? Parcă ar fi vorba de un iepure, ori de un vulpe. <laughs> Asta nu. Nici prin gând nu-mi ce să-l disprețuiesc. Dar de neînvinț cum spui dumneata, în orice caz nu e. Scrie și asta în carte? Da. Și afără de asta, orice vânător încercat ar fi ispitiță în frunte grizliuri ca să pună deoparte niște șunci și niște labe, despre care aud care avea un gust excelent. Of, of, of, of, of, of. ești un om cu neputință de îndreptat <laughs> și e păcat de un băiat ca dumneata. Mai bine să te ferești toată viața de prelejul de a face cunoștință cu aceste șunci și cu aceste labe. Deși trebuie să recunosc și eu că Utrufanda, mai presus de asta, nu se mai află pe pământul de mare. Întrece chiar cea mai fragedă pulpă de bizonă. să n-ai încă de ce să fi îngrijorat pentru mine. Doar nu să fi aflând și până aceste locuri ursuri. Ce ce ce să sembat el! Pe cine vorba? Bănuia la anna Shatterhand! Ursul Grițile! Ajută Grițile! Ajutăm! Ajută Hei, he, he, Shatterhand, Unde mergi? Fiala te va face bucățele! Oh! Great hormon-capat să Nu are nici pușca la el! Repere, repere, să-l ajute! Nu mai vom pomenit! A ucis grisliul cu cuțitul de vânătoare. Ești rănit, prietene? Nu, nu e. Poți să te dai jos din copac, rătlăr. No, no, no, no, no. no, grozavă primejdie! Pine că am scăpat ea, Nu prea văd primejdia no. pentru dumneata. Ți-ai pus pielea la dăpost bun. Acum poți pofti jos. No, no, no, no. Cercetează întâi mai de-aproape dacă grizlul e mort de bine, da? E mort. Asta nu pot să știu. N-ai idee câte vieți are în el un grizl. Dacă vrei să te încredințezi, nu ai decât să cercete singur. Mi-a taiești un westman renumit, iar eu un biet greenhorn. Ah, crezi că-mi e frică? Bine, uite, uite, cobor. Așa. Așa. E, acum o să-l jupoi de piele și o să-i scot și labele. Vrește-te, Razler. Eu? Da, tu. De ce? Ți-ar fi făcut mai mare cinste să-ți fi încercat cuțitul pe el când era încă viu. Acum e prea târziu. Nu-ți mai dau o steneala. Nu cumva vrei să mă împiedici, să-mi tai o friptură. Bineînțeles. Cu ce drept? Eu am repus ursul. Minciuna! Nu cumva vrei să susții că un greenhorn... Ar putea ucide cu cuțitul un grizzly. Atunci cine l-a ucis? Eu! De cum l-am văzut, am și tras în el. De asta te-ai cocosat în pomi. Gloanțele mele l-au nimerit. Oh. Ursul e al meu și fac cu el ce-mi place. Ai înțeles? Hai, băieți, să-i Imediat să te dai la o parte, Rătler! Cum? Altfel te învaț eu să respect cuvântul meu. Nici prin gând nu-mi trece. Iată! Înfi cuțitul și te-am prevenit! Mm. Mm. Asta, asta e să mi-o plătești. Oh, de două ori mai lovit până acum. Te fac eu să nu mai mă pot atinge treia. trei Încă oare. un pas, Rettler, și nu n om pierdut. Mm. Jos cu situl. La trei trag. Unu. Stoi? doi. Opriți-mă, domnilor. Ce înseamnă toate acestea? Ce te privește pe tine? Ce ești și de ce te amestece noastre? Vă să zic că acesta e ursul după care am umblat noi atâta. Vă urmăreați dumneavoastră? Da. I-am găsit ieri urma și ne-am luat după ea. Peste dealul și voi, dintre pietre și fețișuri. Și acum când am ajuns la fața locului, avem neplăcerea să vedem lucrul împătuit. Nu sunteți singuri? Nu. Sunt cu alți doi prieteni. Și cine sunt aceia? Vă voi spune după ce voi afla cine sunteți dumneavoastră. Suntem geodezi. Un șef de echipă, un inginer, cinci lucrători și 12 westman care să ne apere de eventualele atacuri. Da. Da. Și ceea ce privește acest din urmă lucru, pare a fi un bărbat care nu are nevoie de apărător. Numele meu este Clehih Petra. Și acum, după ce știu cine sunt și ce faceți pe aici, pot să vă spun și eu cine sunt însoțitorii mei. Inciuciuna! Vine tu! Aceștia sunt prietenii și însoțitorii mei. El e Inciuciuna, marea căpetenie a mescalerilor și a tuturor celorlalte triburi apașe. Iar el e fiul său, vine tu, care a săvârșit mai multe fapte vitejești decât zece indieni bătrâni la un loc. Numele lui va fi odată vestit pe toată întinderea savanelor și a munților stâncoși. Un indian atât de tânăr și-a făcut atâtea isprăvi, <laughs> poate tâlhări, jafuri și omoruri, știu eu ce vă poate pielea. Da. Când zici indian, zici hot sau bani. Rettler! Cum îți permiți? No, no, nu, nu, nu-l domnule inginer. Așa cum facem noi. Mai bine să privim acest uriaș grițli. Da, a murit de cuțit, nu de glonte. Vom vedea noi ce pricepe unul ca tine din vânătoarea de urși. Ești la fel cu Green, ul ăsta. Cine a atacat ursul grițli cu cuțitul? Eu, vine tu. De ce fratele meu alb n-a cu pușca în el? Pentru că nu aveam pușcă la mine. Văd aici pe jos niște flinte. Nu, nu sunt ale mele. Stăpânii lor le-au roncat și s-au cățălat în pomi. Când urmaream ursul, am auzit în depărtare niște țipete de groază. Unde a fost asta? Aici. Veverițele și maimuțele sunt făcute să se de prin pomi când se apropie vom vrășmaș. Bărbatul însă trebuie să fie curajos. Fratele meu alb a avut acest curaj. De ce îi se zice oare Greenhorn? Pentru că mă aflu pentru prima oară și numai de scurtă vreme prin aceste locuri. E foarte ciudat. Un om care s-a comentat să atace îngrozitorul grițle doar cu un cuțit e bade jocuri ca Greenhorn. Aceia însă care se ascunde fiare prin pom și tremură de acolo de spaimă se numesc cu cuifose Westmen grozavi. Indienii sunt mai drepți. La un viteaz nu e socotit niciodată un laș. Și un laș, drept un viteaz. Fiul meu a vorbit ca un înțelept. Acest tânăr nu e un greenhorn. Cine doboară un griț din felul acesta trebuie numit mare viteaz. Și când cineva mai cu seamă face aceasta pentru a salva pe alții, acela se poate aștepta de la ei la mulțumiri, nu la bat jocură. Să vedem acum pentru ce fețele palide se găsesc prin aceste locuri. Văd aceste jaloane înfipte în pământ. Ce se pune aici la cale? Vreți cumva să măsurați ținutul acesta? Întocmai. Pentru ce? Ca să așternem un drum pentru calul de foc. Tu... faci parte dintr oameni aceștia? Da. Și ai măsura și tu. Ești plătit pentru asta? Da. Înțeleptule, Clechich Petra. Da, vine tu. Învățăturile tale sună foarte frumos. Dar iată că se întâmplă acum să nu se potrivească. Întâlnim un om cu inima vitează, cu fața deschisă și cu ochi cinstiți. Și când îl întreb ce face pe aici, iese la iveala că a venit să ne fure pământurile. Cine este șeful vostru? Eu sunt... Numele meu e Bancroft. Am ceva de vorbit cu tine. Vrei să fii oaspetele nostru? Nu, cu neputință. Cum pot fi eu oaspetele tău, când tu te afli la mine, pe pământul meu, în pădurea mea, în valea mea, în prăieria mea? Binevoiți să ne așezăm cu toții. Sunteți oaspeții mei. Oaspeții tăi? Fratele meu alb, vrea să-mi răspundă la câteva întrebări și să-mi spun adevărul? Are el o casă acolo în țara lui? Da. Și o grădină lângă casă? Da. Dacă vecinul lui s-ar apuca să șteai un drum de trecere prin grădina asta. Fratele meu l-ar răbda? Nu. Ținuturile de dincolo de munții stâncoși sunt acum ale Ce-ați spune dacă Indine ar veni într-o bună zi și s-ar apuca să construiască drumuri de fier? I-am izgonit. Fratele meu a vorbit adevărul. Iată, însă că vin grădina mea. Vrei să aștepți aici o cale lungă pe care să alerge calul tău de foc? Pe această cale vor veni apoi prietenii tăi, care ne vor lua și puțin ce ni s-a lăsat. Avem noi mai puțin drept decât voi. Vrei să construiești aici o cale? Ne-ai cerut nouă voi? Nu. N-am nevoie de așa ceva. De ce? Pe mântule astea la vostru. Așa cred. L-ai cumpărat cumva? Nu. Ți l-am dăruit? Nu, mie nu. Și nici altuia. Dești ești om cinstit și ești trimis în coace să construiești drumul calului de foc. Dovedește că ai dreptul la aceasta. Dar nu poți să faci. Voi interzic să rămâneți aici mai departe. Am zis. Încotro s-au dus. Să ne aducă, cred, ai. Aveți scai cu voi? Firește. I-am ascuns când am simțit că suntem aproape de urs. Pe un Grizzly, nu te dus să-l cauți călare în bârlogul lui? Domnul inginer... erai ai băut, ratlăr! Straști, Grachiu, vă rog să mă credeți. Ce dorești? Asta, mărunță, mi-a adus aminte de ursul Grizzly. Să știți că eu l-am împușcat și la prânz o să avem la masă uh, labe de urs și de seara pulpă. Nu e adevărat. Omul de colo l-a ucis, cu lovituri de cuțit. Ți am spus să taci și să știi că nu glumesc. Stâmpără, Rettler! Am venit să-l luăm pe clehih Petra. Frații mei albi se într-un fel. Dacă vor să rămână aici, or să plece. Am să trimit chiar azi o ștafetă la Santa Fe ca să întrebe ce avem de făcut. Și după aceea îți voi putea răspunde. Nu așteptate de mult. Frații mei albi să-mi spune numai decât ce au de când să facă. Dacă indienii, indienii vorbea cu mine, le vom face pe plac. Vom pleca de aici. Uite, ține paharul ăsta cu apă de foc, vine tu. Hai, ține. Ah, nu vrei să tragi o dușcă cu mine? asta e o insultă! Atunci n-ați obraz în obrază, Așa! Bine am să-ți țin minte că mai loviti. lovit! Pleacă! Pleacă imediat! Mai întreb o dată! Pentru ultima oară! Păresiți astăzi valea aceasta? N-avem voie! Atunci între noi nu va mai fi pace! Aiați-vă, furisitilor! o dată! Iar tu, vinetu, va trebui să-mi plătești chiar acum pumnul pe care mi l-ai dat în obraz. Rafa! Nu! Pesește de vinetu! Vine tu, pesește de! Oh. Oh. Ce ai făcut mizerabilului? Oh. Bietul Clehi! A vrut să apere cu pietul lui pe vinetu. Crezi că l-am pușcat mortal? Mm. Sunt mai bine sigur. Vinetu. Vinetu. Dragule meu, vine tu. Lechich Petra, domnul inginer, ești om bun și viteas și drept ca și vine tu. Rămâi cu el. Fiți frați adevărați. Fii liniștit, Lechich Petra. Vom fi frații. Ce facă Uciderea lui Clehi Petra de către Hattler Turbură întreaga expediție geodezică Bancroft îi reținuse ca prizonier pe Inciuciona și Vinetu Deoarece se puteau aștepta de la o zi la alta să fie atacați de indienii Mescaleros Inginerul șef White trimisese o companie de ostași pentru a apăra expediția Și Bancroft se hotărâ să profite de această împrejurare și să grăbească lucrările A doua zi după cele întâmplate, spre seară Sam Hawkins și Old Shatterhand stăteau de vorbă în fața cortului lor. Astă seara nu prea ieși în apele duminitare. Tocmai. Care-i Spunem sincer, Sim. Hmm. Ți-a plăcut vinetul? Tot atât de mult cât și Dumitale. Mă că Reckler îl va omorî. Tot ce se poate. Am jurat lui Claychi Petra să fiu fratele lui vinetul. Și mă voi de cuvânt. Inciuciuna avea dreptate. Acestea sunt pământurile lor și noi nu avem dreptul să le ocupăm și nici să-i ucidem pe indieni ca pe niște fiare sălbatice. Așa este cum spui. Totuși, încrede-te în istețimea bătrânului dumitale prieten. Îi vom salva pe înciuciuna așa vine tu, chiar dacă riscăm să fim noi mai târziu prizonierilor. Și cum vom face? Mai întâi de toate, trebuie să hotărâm cine va elibera la noapte pe cele două căpetenii mescaleros. Nu e nevoie să mai hotărâm. De ce? Pentru că acela voi fi eu. Mai domnul, vrei să-ți spui, viața în primejde? Ești un băiat inimos, negreșit, dar mai avem de-a face și cu un alt pericol. Care nume? Reușita e legată de persoanele care ori să o duc la o de aceea, planul meu va fi înfăptuit de mine și de Nu se poate, de mine, înțelegi de mine. Nu înțelege, omule. Eu cu stone vom furișa până la copacii sunt legați acum în și vine tu. or dumneata nu te pricep la așa ceva. Sentinelele te vor prinde numai decât. Vreau să-ți dovedesc că se poate duce la bun sfârșit și un lucru în care nu te pricepi prea mult. Trebuie să ai numai inimă. Și îndemânare, îndemânare! Și asta nu o ai. Rămâne de dovedit. Mm. Și cât mai curând. La noapte mă voi furișa să vă poziții de Și dacă te descoperă? Hm? Voi avea un pretext. Am vrut să mă încredințez dacă pasnicii își fac datoria. Bine, asta merge. Dar la ce bun proba asta? <laughs> Ca să câștig încrederea dumită ale Cred că dacă voi trece examenul cu bine, nu o să te mai împotrivești. Bine, fie. Așadar, acum odihnește-te. La noapte vom avea de lucru. Sfârșit, te-ai întors! Știi că ne-a cam bătut inima pentru dumneata? Ai idee cât ai lipsit? Cât? Aproape două ceasuri! Așa e. O jumătate de ceas dusuri, o jumătate de ceas întorsul și unul întreg cât am stat acolo. Dar ce-ți a trebuit vreme? Ca să mă încredințez dacă se întâlnirile dorm. Ați auzit? Pic! Mâil, ca să se dumirească dacă sentinelele sunt treze sau dorm, s-au albat la ei un ceas încheiat. Hotărât, este și rămâne un greenhorn fără se leac. Se vrea poate, dar încercarea mea a izbutit. Sentinelele nu dormeau și totuși am reușit să mă stecor până la de care sunt legați cei doi prizonieri. Așadar, poți avea încredere în mine și să mă iei cu dumneata când va fi să eliberăm. liberă. <laughs> Crezi că vine tu și în ceciuna, Pot fi liberi aruncând mai privirea asupra lor timp de un ceas? Nici n-am spus asta. Trebuie să-i dezlegăm, desigur. O spui ca și cum ar fi un fleac. Să le tai frânghiile în fața pazi a două sentinele nu e un lucru atât de ușor. Nu știu dacă eu însumi aș izbute. Așa, atunci privește aici. ce e asta? O șuviță de păr neagră ca abanusul. Dar nu vrei să -ți... spui... Ah, da, că e tăiată din părul lui Vinetu. Ei, stă... dar ce e asta? Ce, ce s-a întâmplat? E, e adevărat sau măișel numai? Dic, ui, ia vedeți. tu și-i în mai sunt acolo? Ce? Cu... Ești ne mai pomenit, Old Ne mai pomenit <laughs> Înainte de a elibera, am teatru și din părul lui Vinetul De ce? De ce ai făcut asta? Nu știu, poate ne va prinde bine cândva va. să mergem și noi acolo numai decât Atfel vom fi imediat bănuiți Hai dreptate, Will, hai viți Trecuseră trei zile de la această întâmpare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 E bună apa, domnule! Aretur. În persoană. fi bun și ridică mâinile sus, așa. Plăcută revedere, nu? Într-adevăr. Sunt sigur că tu ai ajutat pe blestemația aceea de indien să evadeze. Vom ridica repede socotelele. ia înainte. Ascultă-mă. Dacă încerci să faci vreo mișcare suspectă, te vei întâlni imediat cu Clechich Petra. Spune prietenilor din Italia pe care-i să arunce armele. Sam, Will, da, da, Aruncați armele! Ce? Ce s-a întâmplat? Aaa, ah, Rettler! Hai, hai, moșurică, arunca mai repede carabina din mână. Așa. Carul domnului inginer va folosi mie să plec cât mai repede din locurile acestea. Pot spune că am noroc. Dacă nu ne întâlneam cu voi, aș fi obosit, atât ai mers pe jos. Și acum vestitule Old Shatterhand. Pregătește-te să faci o vizită lui Tecnic Petra împreună cu bunii tăi prieteni. Ai Doar nu o să o faci astăzi! Mâna! Ce? Mâna mă m mi-ați drobit-o! Cine? Eu, retlăr! Vine tu? Vine tu! Și tu, vine tu, Să nu încerce nimeni să facă vreo mișcare! Sunteți înconjurați de o de indieni mescaleros! Câine blestemat! asta e pentru tine, vine tu! Au! Nușcat. Vine tu? Tu ai creat ce din tine, S-a făcut dreptate. Acum, vă voi judeca pe voi. Deși sunteți viteși și curajoși, i-ați ajutat pe ceilalți să ne prinde pe mine și pe tatăl meu. Pentru acest lucru veți fi si pedepsiți, am zis. Old noi suntem Sem Hawkins. Vreau să-i pe prietenii săi care au ridicat mâna asupra unui căpetenii a indienilor Mescaleros și mai ales asupra lui Vinetului. Spui că sunteți prietenii noștri. Cum ne poți dovedi asta? Nu, nu eu voi dovedi, ci chiar viteazul Old Shatterhand care v-a salvat viața. Îți amintești, Vinetul, că în noaptea când ați fost sprinși și legați de copaci, frânghiile au fost tăiate de un om care și-a pus viața lui în pericol pentru tine. Știi tu, Vinetul, cine a fost acel om? Numai un frate de-al meu care mă iubește.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 Eu nu-mi am se vine tu. Old Shatterhand greșește. Acum, pe cărările prăieriei, la vânătoarea de bizon și mustanți. vine tu, va fi însoțit de fratele său și de prietenii acesteia. Iar când iarna va aștepta covorurii alb de zăpadă, vom urca crestele munților stâncoși. Acolo, e casa lui, vine tu și a ta. Să mergem, frate. Să Will! Dick! <laughs> Dich. Da, da, yeah. da. mergem, prieten. Se mergem. Vine tu.